70% af jordens overflade er dækket af det. I gennemsnit består en menneskekrop af 65% af det. Overalt hvor vi finder det. På vores egen planet, ude i universet. Så siger vi, at der er liv. Aftens udsendelse af DJ Breds program handler om det. Kan det være at spørge dig selv, kære men Det er vand! Vand! I første time giver vi øh, Mixi og jeg nogle signalemanger af musik, der er skabt med vand. Vi skal ringe til en, der ved noget om vand og man kan gøre et indtryk på vand. Der sker der, hvis man behandler to glas vand forskelligt? Kan man så efterfølgende smage det på det ene glas? søger vi ikke give svar på i løbet af den første time af DJ Breds program. I anden time af aftenens program fra kl. 8 og frem, der tager vi imod alle lytterønsker, ønsker, anbefalinger, oplevelser med vand, succeshistorier, Det der frygtelig, frygtelige vandskade, du havde i din gamle lejlighed. Ej, nej, nej nej. Var det ikke på tide at få, få rigtigt talt ud om det? Jamen, um, i anden time af programmet, åbner vi telefonlinjen. Og får lavet den anonyme radiofoniske collage over emnet, som DJ Breds program er. Allerede nu kan du grefle telefonnummer til programmet ned. Tid at tænke over. Er noget, du vil spørge om? Er noget, du vil fortælle om dine oplevelser og dine erfaringer med vand? Ring eller skriv til os på 42 66 80 29. I anden time. I anden time af programmet. Lige første time her, der holder vi en... Så tager vi lige en gennemgang af et par lytterønsker der er kommet før programmet. Så åbner vi telefonen i anden time. Velkommen til dig, Mexi. Tak skal du have. Du skal beholde et lille øh, foredrag af en slags om noget eksperimenterende dansk musik. Ja. Det handler om vand. Det bliver spændende. Det glæder mig til at fortælle om og lytte til. Hvad lytter vi til nu, DJ? Øhm, vi lytter til Fila Kuti med nummer Water No Get Enemy. Det er afrobeat-genrens konge. Og vi nyder trommeslageren Tony Allens trommespil i baggrunden. Jeg ved ikke, hvis du spidser øren, så hører ja, det er noget forholdsvis komplekst og simpelt lydende groovy trommespil, der kører her i baggrunden. I hvert fald ligger mig, der skal sidde og holde de mange øh, figurer på åben hi-hat der store trommel kørende. Det kan Tony Allen. Water, no get, enemy. Velkommen til det der program. If you go you If you want cook soup, now what are you go use? Tori na o milera o. If your head is hot, now water go cool em. Tomabanda ba o lo If your child dey grow, now water you go use. Uh, uh, uh. If water kill your child, now what are you go use? Without water, we sow to lose Jeg har en expensive shit med Phil Akuti og hans band Afrika 70 sangen Water No Get Enemy der betyder vand har ingen fjender og det er noget jeg har tænkt over og undersøgt i forbindelse med aftens udsendelse af det bredes program om vand af hvilke værdier og hvilke aspirationer som mennesker tillægger vand, prøver at låne vandets kvaliteter til sin eget liv. I Tao Te Ching, en øh, kinesisk kinesisk visdomsbog, der blev skrevet for 2500 år siden, som er en grundbog inden for taoismen og også spiller en stor rolle inden for zenbuddhismen. Der handler et af om vand. Og det vil jeg lige læse højt. Ægte godhed er som vand. Vand er godt for alt. Det konkurrerer ikke. Det bevæger sig til lave, modbydelige steder, så den finder det vej. For et hus er det gode et plant underlag. I tankerne er dybte godt. Det gode ved at give er storsind, i tale, ærlighed, i ledelse, orden. Det gode i arbejde er færdighed og i handling, timing. Der er ingen konkurrence og derfor ingen dom. Aftens første lytterønske Som kommer fra en, der hedder Martin Der skriver Kære de er bredde. Jeg hørte hørt nummeret første gang sidste sommer Da Michael Simpson vært på P6 Spillede det i radioen Det endte ifølge min streamingtjeneste Med at blive mit mest streamede nummer i 2021 Men det skyldes ikke, at jeg er helt vild med nummeret Hvilket jeg er men at min ægte ikke kunne lide det. Jeg var overbevist om, at god musik var et spørgsmål om tilvænning, Ligesom børn skal smage al ny mad mindst 10 gange, før de begynder at synes om det. Så jeg satte det på ved enhver lejlighed. Men det virkede ikke. Hun kan stadig ikke lide det. Jeg er derfor kommet frem til, at visse former for musik måske er lidt mere ligesom koriander. Nogle mennesker er simpelthen genetisk disponeret til at synes, det er forfærdeligt. Hun kan heller ikke lugte svoglforbindelserne fra Spars i Tis. Måske har det en sammenhæng, spørger vores lytter Martin. Ja, jeg ved det ikke Martin, men her kommer ønsket, det er Mark Pritchard med nummeret Be Like Water. Pritchard med nummeret Be Like Water. Cirka midt på det afrikanske kontinents længde aksel ligger landet Kamerun. Det, øh, det ligger lige, øst op til Nigeria. Det ligger lige øst for Nigeria. Og i Kamerun der bor baka folket Og når børn, børnene og kvinderne i baka folket skal ned og vaske tøj i floden. Om morgenen så har de en, øh, en teknik, de bruger til at spille på floden med for at underholde sig selv, hvor de, hvor de former sådan en, øh, hvis du former din hånd til sådan en skål, hvis du skulle holde noget vand i den. Og så vender den om, så du kunne slå, slå på vandet med din hånd som sådan et hulrum, der danner en form for trommestik. Jamen så, så lyder det nogenlunde sådan her. Her kommer en optagelse med The Baka Forest People from southeast cameroon water drumming Godt nok, det kræver noget uh, håndelag og noget erfaring at få så tilpas uh, stramt et groove op og køre, når ens instrument er en helt flod. Altså. Er de dygtige? Uh, nu er det en meget glæde at kunne byde uh, aftens første vandspært uh, indenfor. Uh, vi har, uh, hvem, hvem har vi med på linjen? Det er Louise. Hej Louise. Jeg har, ringet, jeg har spurgt, om jeg måtte ringe til dig i dag, fordi jeg ved, at du har kendskab til et eksperiment, der involverer forskelsbehandling af to glas vand. Ja, lige præcis. Hvad hedder det? Det der track, som I lige spillede lige jeg var på, ikke? Ja. Det mindede lidt om sådan et lokomotiv, der kørte under vand. Ja, det kan jeg godt høre Så. for mig. Det var fedt. Nå, men hvad hedder det? Ja, det er fordi, hvad hedder det... I 90'erne, der var der sådan en, en japansk... Øh, øh, altså, han var vist egentlig forretningsmand, og, og så var han forfatter til nogle bøger, og så, og så kaldte han også sig selv øh, Søvde Videnskabsmand. Mm. Øhm, en, en lidt mærkelig titel. Men meget um... sådan øh, ligefremt. <laughs> ja, jeg tænker, den er nok ikke beskyttet, hvis nogen skulle være interesseret i hvert fald. Men han tog... altså denne her japanske mand, han tog, hvad hedder det, øh, vand i to beholdere. Og så over tid, så talte han, og så gav han ligesom det, den ene, den ene beholdere med vand gav han øh, gode vibes, og den anden gav han dårlige vibes. Og det er jo sådan, det bliver jo lidt subjektivt på en eller anden måde. Men, men i hans øh, forsøg, der var det øh, gode vibes, var ligesom at spille øh, klassisk musik. Blandt uh -huh. andet Putinis, Madame Butterfly. Også Mozart, altså sådan nogle faktisk sådan, øh, hvad skal man sige, øh, popklassikere, øh, eller popklassisk pop musik. Og så talte han også pænt til vandet, sådan, øh, ej, du er noget dejligt vand, og jeg kan rigtig godt lide dig, og jeg holder af dig. Og så var der så den anden, de andre beholder med vand, udsatte han for sådan skurrende lyde, øh, altså lyde, som, som, som normalt vil få mennesker til at krympe sig som, øh, hvad hedder det, maskiner, der larmer og, øh, og sådan den slags ting, som ikke sådan umiddelbart er så behageligt at til. Og så talte han samtidig grimt og tænkte også grimt. Det var ikke engang nødvendigvis øh, ud, udtrykt det hele. Han tænkte også grimt om vandet, og det gjorde han så i en rum tid. Og så efter det, så tog han så og ned og, og, og tog nogle billeder, da det var frosnet, og så viste der sig så nogle meget smukke, øh, sekskantede øh, vandmolekyler i det frosne vand, og øh, i det andet vand viste der sig så sådan nogle øh, uharmoniske øh, grænne på mm. og, øh, og det var så øh, ligesom hans øh, bevis for, at man kan påvirke vand og vandmolekyler ved hjælp af vibrationer. Det er jo ikke et videnskabeligt, anerkendt forsøg, det her. Og der er også en del, der mener, at øh, det er ældstår med glasand, skal vi sige det, på den måde. Men, øh, men i hvert fald, så skrev han en bog om det, øh, som, kaldte, som, som, som han udgav der i 90'erne. Og som, som blev øh, altså en kæmpe bestseller Altså en mega bestseller Der var virkelig mange, der, der tog det her til sig. Og der er jo også i dag mennesker, der køber sådan nogle øh, ka, hvor de øh, laver sådan noget berørt øh, vand, ligesom laver sådan nogle spiralbevægelser i vand, fordi man mener, at det er altså vandets naturlige måde at bevæge sig på, er, er, er ikke stillestående. Okay. Det er ligesom at, at få, øh, få lavet sådan nogle spiralbevægelser. Øh, øh, Så altså, der, er, der, er jo, der er jo et eller andet med det her med, med hvad hedder det, at, øh, at mennesker på en eller anden måde øh, køber lidt ind på den her præmis. Altså lige helt hurtigt, så prøvede jeg selv at lave eksperimentet sammen med en ven på et tidspunkt. Og han syntes, at det vand, jeg havde talt grænt til, han, han, lige da han smagte begge glasser, sagde han, det her vand, det smager harsk. Altså det, jeg havde talt grænt til. Jeg siger ikke, at det er bevis for noget som helst, men det var da interessant. Jeg har ikke genskabt forsøget siden, men det kan man jo prøve. Hvis, man har lyst. hvis din ven, øh, hvilket glas vand, du havde... Var det en blindtest på den måde, da du lavede det med din ja, ven? det var en kæmpe, okay. kæmpe blindtest. Jeg havde ligesom taget det fra samme hane på samme tidspunkt. Det stod ligesom i samme temperatur øh, i, i samme tid. Øh, men jeg spillede så... Jeg har sådan nogle gange, jeg spiller på. Jeg spillede så gang for det ene og talte rigtig ben til det og, og sendte dem mange positive tanker. Og så det andet stod ligesom ved sådan en hat. Harddisk, en computer computerharddisk Som jeg mm. tænkte var sådan meget langt væk sådan noget følelsesmæssigt øh, rart øhm, og, og, så, øh, og så tog jeg det så Han vidste faktisk ikke engang Hvad forsøget gik ud på Han anede ikke jeg havde eksponeret de her vand for nogle ting Jeg bad ham bare om Gider du at sige på de her to plads vand Og sige hvad du tænker så, øh, Men ja. siger forsøget ikke også Mere om vand Mere at man påvirker sine omgivelser Med sine adfærd Jo, det er det nok jo, det gør det nok. Og så er det, det tilfældigvis det. vand, man kan vise det med i det her tilfælde? Jo. Men, jo. Altså hvis man tror på forsøget? Altså man kan sige, hvis man tror, på, hvis nu vi tror på forsøget, ikke? Mm. Nu, hvis vi nu bare leger, vi tror på forsøget, så kan man jo i hvert fald sige, at, at øh, eftersom vi består altså mestendels af vand og også levende væsener, så er det da i hvert fald en god idé at begynde at tænke øh, positivt, om sig selv og om andre. Det, det er helt klart en god idé, hvis man kan gøre det. Så man kan få nogle flotte indvendige øh, vandmolekyler? Ja. Øhm. Hvad tænker I? Tror I, man kan det? Kan man det? Jeg tror da, at man bare virker sine omgivelser med sin, sin adfærd og sine vibes. Jeg ja, så langt vil og jeg også om. godt være med... Øh, jeg kunne godt tænke mig at udføre det her vandforsøg øh, med de to glas vand, måske 10 gange blindtest, og så se, om, om, om der var noget. Altså, man kan jo bare prøve det selv. Jamen, det er det, jeg tænkte. Det er jo et meget sjovt hjemmeforsøg, hvis det var, nogen der var interesseret. Jeg vil opfordre alle, der lytter til aftens udsendelse af Didier bredes program om vand til eventuelt at udføre eksperimentet med behandle to glas vand, og se, om det gør en forskel for smagen. Louise, må jeg spørge om en ting? Ja, selvfølgelig. Blev du knyttet til det? ene glas vand? Ja. <laughs> det var nemlig det, der var specielt. Men altså, jeg mener alt, hvad vi har gang i som mennesker, er jo også en projektion, så måske kommer kom jeg måske bare til at identificere mig selv i det, <laughs> i det der glas vand. Altså, det var nok måske var, noget var det... projektivt arbejde. Var det så det, vand, det glas, du talte pænt til, ja. eller, eller det glas, du talte grimt til? Det var i det her tilfælde, det glas, jeg talte til. Mm, kan man sige så meget, at du blev forelsket i det glas vand? Ja, og især da min ven så ligesom også fremhævede det, det glas vand, som jeg, lille menneske, havde formået at gøre til noget godt. Der blev det meget personligt. Ja, der blev jeg nok selv forelsket. Jo, det Hvad nu de hvis nogle af de vandmolekyler, der var i det glas vand, der blev behandlet godt for relativt nylig, for eksempel har været inde i en øh, død menneskekrop, som var øh, rigtig ulækker og lå og var, var værd op? Det tænker jeg nogle gange over, om jeg indtager nogle vandmolekyler, der har for nylig <laughs> har været en del af noget pus i nogens øjenkrog eller sådan noget. Og så tænker det ja. jo, at der er meget genbrug inden for vand på sådan et molekylært plan, som nogle gange godt kan ja, blive Ja, men også fascinerende. Altså det er jo også på en eller anden måde, så det, der bliver os alle sammen sammen. Ja. Det er og måske også, at det bliver vores undergang. Louise, jeg, jeg ved, du også hende. arbejder med, med vibrationer i en mere sådan lydlig forstand. Mm -hmm. og øh, jeg bad dig også om at vælge en sang vi kunne spille som øh, er det ligesom opfyldning på det her med med de to glas vand øh, har du ja. noget lyst til at fortælle om den øh, sang du har sendt mig som vi skal høre ja det kan du tro Jamen altså øh, det er et øh, en en plade øh, som blev lavet i 80'erne mm -hmm. en øh, altså han var ligesom sådan en en, en af en af dem der øh, der, der, der fandtes i, i Japan på det tidspunkt, der begyndte at lave sådan noget øh, ambient centmusik øh, inden, jeg tror i Japan, der kalder man genre'n kankyo ongaku, som er sådan, altså, noget sådan, hvad skal man sige. Øh, rummelig musik, altså øh, nogen ville måske også gå så langt, som at kalde det musak, men der er virkelig også lavet nogle rigtig fine øh, sinds øh, ting, og øh, ham her, Hiroshi Yoshimura, han lavede så på et tidspunkt et album, der hedder Air, uh -huh. som jeg virkelig kan anbefale, det kan være lidt svært at finde, men øh, man, ja, det ligger i hvert fald på YouTube, og øh, der er der på B-siden, den hedder Seaside. Jeg har lige sat det Og på et, her i baggrunden. Ja, lige præcis. Og det er så det, er så det sidste nummer på, øh, på B-siden, som vi skal have. Som, det, jeg tror nok, de der japanske bogstaver, som det hedder, betyder Søbensvin. Mm. Så det er en tur ned på, på bunden af havet. Nej, hvad hedder det ikke Søbensvin? Stjernerne. Søstjernerne. Ah. Søstjerne. Ja. Et lidt mere venligt havdyr. Ja. <laughs> ja, det er det virkelig. Så pensvin kan være lidt grufuld, hvis man har været i nærkontakt med sådan noget. Men øhm, ja. Tak fordi du havde jeg lyst til at være med, Louise. Og tak fordi du... Jeg håber, vi har sat, uh, givet appetit på at udføre det lille glas vand eksperiment derude. Ja, det håber jeg faktisk på en måde også. Jeg kan godt lide tanken om, at der er en masse mennesker, der sidder nogle beholder med vand frem og, og begynder at tænke nogle tanker. Det er vel ikke så meget anderledes, som at have en bamse, man gerne vil være sød ved? <laughs> Nej. Og en bamse, man gerne vil skille ud. <laughs> <laughs> ja, det kan man godt have brug for. Men det er god fornøjelse med vand. Jamen, uh, have en god aften, Louise, og tak fordi du ville være med. Et lignende. Hey, Hej, Ken. Hej. Jeg lige lyttet til Hiroshi Yoshimura med nummeret der angiveligt hedder Søbindsvin Søstjerne Søstjerne, nu ja som vi lyttede til på opfordring af Louise Lolle der lige har været igennem på telefonen Louise har et radioprogram om søndagen kl. 2 sammen med Lydmor der hedder Mon Ami Complex her på P6, som du kan tjekke ud hvis du er interesseret i flere af de her små isoteriske øh, eksperimenter med vibrationer, hvad enten det er lydelige eller vanlige vibrationer. Men vi holder det helt, helt konkret og hippieagtigt. Nu skal vi nemlig videre til noget, der hedder Flodens Symfoni, som er den brasilianske jazzer og multi-instrumentalist Hermeto Pasqual, der har lavet det han kalder Flodens Symfoni. Og her beder jeg der øh, kan jeg lytte om at forestille dig, en øh, gruppe på seks øh, lidt langhårede mænd, der står ude i en flod og har nogle flasker og nogle fløjter og øh, laver musik i floden. Du lytter til PSX 6 du lytter til de der bredes program, som i aften handler om vand. Og vi har lige lyttet til en, øh, hvad skal man kalde det, en optræden ude i en flod. Et stykke dokumentarmusik, som hedder Sinfonia do de Bada, med den brasilianske musiker Hermeto Pascual. Og nu skal vi til øh, endnu et, et, et, et konkret musikalsk øh, værk, der involverer vand. Vi skal nemlig lige kort interessere os for noget, der hedder The Blackpool High Tide Organ. I den, I den engelske resort- og kystby Blackpool er der nogen, der af årsager, jeg godt gad kendt mere til, har fået lov at, i 2001 og opføre et tidevandsål. Og det, princippet er ligesom et almindeligt ål, nemlig at der bliver presset noget luft igennem nogle piper som så afgørt at deres længde, giver en eller anden bestemt tonehøjde. Det er ligesom i princippet fuldstændig det samme som det der foregår nede i din lokale folkekirke, når organisten spiller på ållet. Den eneste forskel her er, at i stedet for et lufttryk, der er genereret ved, at en, en organist sidder og træder eksempelvis i nogle pedaler, så bliver lufttrykket genereret ved tidvandet. Så når tidvandet stiger, bliver der presset luft, undskyld mig, igennem en masse små øh, øh, rør, og på den måde og op i en 15 meter høj. Metalstruktur, en høj, smal metalstruktur i sådan noget russent metal, der ligner lidt øh, sådan en sci-fi søhest nærmest. Og den står så på strandpromenaden i, i Blackpool øh, på Englands nordvestkyst. Og øh, selve havet spiller de livligste melodier for indbyggerne i Blackpool, altså... Øh, hvis du nogensinde har haft en nabo, der havde sådan en øh, drømmefanger hængende, du ved, nogle metalrør med sådan en øh, træ, øh, i, så vinden spiller de dejligt, så vil, kan du opleve, at den her form for sådan ambient, naturskabt musik kan være både adspredende, men også sindssygt irriterende, så jeg synes, det er ret fedt, at der er nogen, der har brugt øh, offentlige midler på at opføre det Blackpool øh, high tide organ, men... Øh, Lad os da bare lige høre, hvordan det sikkert lyder, når man prøver at ligge og sove, og man bor i Blackpool i nærheden af, af dette skønne tidevandsovl. Så jeg kan godt høre, at det har musikalske kvaliteter. Det lyder som en masse søsyge, øh, store krydstogskib, der hele tiden prøver at lægge til, men... Jeg synes, det lyder ret flot. Man kan godt høre vandet, synes jeg. Eller man kan høre sådan bølgebevægelsen i det. Men Mixi, hvis nu er du både i Blackpool, og du gerne vil lige have tre timer på øjet, du skulle op på dit... At stå og stod og samlede skolemøbler på en eller anden fabrikshal og det var det her, der kørte ud fra dit vindue. Hvad vil du så sige til det? det kan godt være, at jeg ville blive lidt syv hvis det kører døgnet rundt det, her. det Det er jeg altså ikke sikker på, at tror tro det er. Det må da nogle gange være... om natten, er Det er det ikke? Øh, mm, det er aldrig tiltagende... Være. Jeg er ikke sikker på, det lyder så højt heller. Okay. Nu kører der noget andet eksperimentelt vandmusik i baggrunden. Hvad er det, vi lytter til, Mixi? Det er et nummer af en dansk kunstner, som hedder Knud Victor. Og nummeret har en fransk titel, det hedder Image Un. Altså billede et. Og Knud Victor boede det meste af sit liv i Sydfrankrig, hvor han flyttede ned i 60'erne sammen med sin kone og to børn så de i et hus på et bjerg. Og han var egentlig uddannet maler, Knud Victor, og skulle ned til Sydfrankrig for at, at ligesom male, male det lys, som de store impressionister havde malet. Og så blev han sådan... Han beskriver det selv i en dagbog, tror jeg. Øh, sådan helt overvældet af naturens lyde på det der bjerg i Frankrig. Og så begyndte han at eksperimentere med bonhautager, og øh, komponere det, han selv kaldte for lydbilleder med naturens lyd. Og det her øh, nummer, altså billede 1, er det første i en serie af, af mange billeder. Og øh, ja, det er lavet med vand. Og er fra 1971, tror jeg. Mixi tror, det her har lyttet sådan meget, meget radikalt, eller hvordan, med, hvis man skulle forestille sig, at man var ung og den dengang det her musik blev skabt? Ja, i 1971 tror jeg ikke, at det var så standard at komponere. Øh. Altså, ja, der, det er sjovt, at er at han ikke selv kaldte det her for musik han, han var meget ligesom havde en, en billedkunstnerisk tilgang til det at lave, lave de her lydværker så han kaldte det selv for lydbilleder ikke? Mm. Øhm, men jeg tror ikke der er så mange der havde hørt lige det her i 1971 så på den måde og på den måde kan man måske godt sige at mm. det var radikalt eller nyskabende eller et eller andet det er måske heller ikke det mest interessante ved Knud Victor. Det, det, det rigtig spændende synes jeg, tror jeg, at er, at han ligesom optog det der bjerg eller lydene på det bjerg hele sit liv. Og der er flere, flere af hans senere værker eller kompositioner, eller hvad man skal kalde det, som, som har nogle andre lyde med fra bjerget, altså insekterne og en bonde, som råber i dalen, og og, og der er mange af de her lyd, som, som ikke findes mere, fordi at der er ikke er lige så mange cikadearter tilbage på det bjerg, hvor Knud Victor både. Øhm, så hvis man tænker lidt på, at fotografier for eksempel eller film kan være sådan en eller anden form for dokumentation af et, af et liv, som har været eller noget fra fortiden, som vi ligesom kan prøve at forestille os. Så kan lydbilleder også være det. Øhm, og her er jo så sådan bearbejdet kunstnerisk i en eller anden forstand, men jo også en form for dokumentation eller tidsbillede af et lydmiljø. Mm -hmm. Eller et miljø. Det synes jeg er ret spændende. Så det her vandværk er måske sådan lidt atypisk for hans praksis men jeg synes bare det passede meget godt i dag hvor vi skulle høre lyd med vand eller snak om vand Team af det bredes program håber jeg på at kunne åbne telefonlinjen for en masse opkald med, hvis du har en historie du vil fortælle os om vand hvis du har været ude hvor du ikke kunne bunden, eller du har haft en øh, en vandskade eller måske ligefrem en øh, succeshistorie med vand eller bare rigtig godt kan lide vand ja eller, godt vand. Har, eller hvis dit forhold til vand har ændret sig pludseligt som følge af en bestemt oplevelse. Eller hvis der er noget ved vand, du godt kunne tænke dig at lave om. Jeg, kunne godt tænke, jeg kan godt lide at forestille mig, at der er en liter vand på jorden, som også, som selv i flydende form ikke var bundet af tyngdekraften. Så rundt omkring på jorden så kunne vi have sådan et globalt vandkæledyr, som var den ene liter vand, der svævede frit rundt i luften. Så man følge lidt med i, hvilket land den lige var svævet hen til. Hvem har den vægtløse liter vand for tiden? Det synes jeg er et meget flot billede. Det kunne godt være, at det ville ændre lidt på vores forhold til vand. Det ville være upraktisk, hvis alt vand pludselig svævede. Men vi kan tidsnok begynde at visualisere den her globale vandskade, som vi vi har skabt med vores forpestede CO2-udslip. Uh, lige op til radiovisen, vi kan lige nå et lytterønske fra vores lytterviskvinden fra Skærgården Astrid, der har foreslået, at vi i forbindelse med program lige lytter til sangeren Feist med nummeret, der hedder The Water. Tak til dig, Mexi, for introduceret Knud Victor med im Image Arn. Ah. We'll Telegraph cables home. And few can decipher who the message is from, and deliver it quietly, cause some don't get much control. Den amerikanske præsident Joe Biden siger efterdagens NATO og G7 topmøde i Bruxelles at NATO aldrig har været så forenet som nu. Ruslands præsident Putin får præcis det modsatte af hvad han ville have ud af invasionen af Ukraine, siger Joe Biden. NATO has never, never been more united than is today. Putin er getting exactly the opposite what he intended to have as a consequence of going i Ukraine. Og derudover sagde Joe Biden, at NATO og dets allierede er i gang med at indføre det mest signifikante økonomiske sanktionsregime nogensinde, som skal smuldre Vladimir Putins økonomi. Og den her kommende store sanktionspakke bliver også diskuteret ved aftens EU-topmøder i Bruxelles. Det første med USA's præsident med omkring bordet, og det andet udelukkende med EU-landenes leder, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg. Man har allerede indført en, en række sanktioner mere er på vej, og så noget andet, som også er kommet ud og interessant i dag, det er jo, at der er kommet en meget skarpt løftet pegefinger, både fra G7 og også nu her fra EU, til lande, som eksempelvis Kina og andre, hvis I forsøger at hjælpe Rusland med at omgå de sanktioner, der allerede nu, er nu, ja, så vil I også blive ramt økonomisk. Så altså opstramning på sanktionerne, flere sanktioner på vej. For første gang i klappen måned holdt den russiske børs i dag åbent, og det var til synligheden en god dag for aktionærerne. Indekset lukkede i et plus på godt 4 procent. Men de her kursstigninger har ikke holdt i virkeligheden, siger aktieanalysechef Jakob Petersen fra Sydbank. Det er et marked, hvor der er sådan, at de almindelige markedsbetingelser, de i den grad er blevet ophævet. Eksempelvis har den russiske centralbank forbudt de fleste udlændinger at handle med aktier, og den beslutning var med til at bane vej for kursstigningerne. Fordi du egentlig har udelukket dem, der gerne vil sælge, og så har du sørget for, at der ellers bliver støtte opkøbt med rund hånd, så får du den effekt, at aktierne de stiger, selvom om al logik egentlig siger det modsatte. Jakob Petersen forklarer, at der også er indført regler, så når udlændinge får lov til at sælge deres russiske aktier, så kan de ikke få lov til at veksle rubler om til vestlig valuta, og det efterlader udenlandske investorer med store tab. Bundlinjen for de udenlandske aktører, det er jo jamen altså aktiver, det vil sige ejendom, fabrikker, aktier og alt, hvad du kan eje i Rusland. Det er stort set ingenting værd. Det blev i dag til dansk guld ved det uofficielle EM for kokke, på Ståre. Det danske hold bestod af Brian Mark Hansen, der er kok på Søllerød Kro, og hans assistent Elisabeth Massen hun er til daglig kok på Hotel. Badehotel. Og resultatet betyder, at Danmark er kvalificeret til det uofficielle verdensmesterskab for kokke næste år. I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr ned mellem 2 og 6 plus grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radiovisen kl. 20 med Michael Olsen. Velkommen til dig, der lytter til anden time af DJ Breds program på P6 Beats. Aftenens program handler om vand. Og vi har fået en e-mail med et musikønske. Der står, kære DJ Bredet og Mixmasters... Tak for en god programrække af uventet. Næsten altid overraskende høj karat. Jeg bliver næsten altid overrasket. Og hvis jeg lige har haft en kedelig dag og lytter til jer, bliver jeg ofte flyttet hele jorden rundt og gennem de fleste sindsstemninger. Det er faktisk rart. Erfaring med vand. Jeg har været på mange cykelture, Og hvis man er rigtig tørstig, og ens pis ligner cognac, så er det som om, der ikke er noget, der smager bedre overhovedet, som om kroppen og hjernen sender de klareste signaler om, at vand er det vigtigste, man har brug for. Jeg er vild med de der vandatomer. Også at hoppe ned i det, koldt og varmt. Måske det vildeste stof på jorden. Smukt, enkelt og livets transportmiddel. Turerer fra Nordvest Afrika siger tit Amman Iman, som betyder Water is Life. Og så er der et link til en sang, som jeg har fundet. Og det er underskrevet Kaoshovedet fra udkants Østerbro. Her kommer, her kommer nogle tuareer, der bor i sahara -økken. Tinariwen Wen med nummeret Claire Arshel. Jeg tror nok, man ved ikke to ting om vand, når man bor et sted, hvor der er meget lidt vand. Her kommer Tinariwen Wen med sangen Claire Arshel. Telefonlinjen er åben her i anden time. Det er vores program samtaler, problemer, vandskader, rette holdningsændringer til vand. Vi er interesseret i det hele. Skriv nummeret ned, ring til os 42 66 80 29. Jeg ville være den eneste, der som en del af min folkeskoletid, var øh, nede og besøg det kommunale vandværk, og så, så jeg kan tydeligt huske, hvor vi grænskede nogle forskellige kar, hvor vandet blev renset indtil vi kom op til det kar, hvor hvor vandet var blevet helt rent. Det er det samme, der kom ud af jeres vandhaner derhjemme, og man har lige stået nede ved kar nummer et, hvor der var nogle arbejdsløse, der var blevet tvunget, så jeg stå og tandtråd og kondomer ud af kommunevandet, og så sådan, jamen hvis hvad, vi havde noget vand, og sådan, og så stod de der vand <laughs> på vandværket, sådan, det er det samme, der kom ud af hanen derhjemme, og der var bare ingen, der skulle have noget vand, fordi de lige havde set... set preservativerne og tandtrådene og de livstrætte arbejdsløse, der stod og anden der dernede, så det er der Der skal man ud i en abstraktionsøvelse der. Ja, det skal man godt nok. Særligt, hvis man tænker på, at mange vandmolekyler nok på et eller andet tidspunkt har været en del af nogle virkelig, virkelig sådan ægle kropsvæsker. Nogle mennesker, man ikke vil røre med en lang pind, altså... Men som vi talte om tidligere, så øh, er det jo også det, der forbinder os alle sammen. Ja, vi er i nogle klamme svin alle sammen. består af de samme genbrugte vandmolekyler ud over det hele. Altså. Hvis det er noget, du vil være med til at reflektere lidt over sammen med os, så håber vi, vi kan få lov at høre din uh, sprøde stemme på telefonnummer 42 66. 80-29, i aften der lader vi altså alle opkald køre lidt i overhalingsbanen. Der må være ekstra god plads til de, der har modet til at ringe ind til de der program som i aften handler om vand. Vi har fået en besked øh, fra en lytter, der hedder Olivia, der skriver, jeg tænkte på app og flod, det der fænomen, når vandet trækker sig tilbage på grund af månen, fordi det for nylig var fuldmåne. Det her er en af mine yndlingssange, og den handler om... Undskyld mig. Om alle naturens fænomen, vi aldrig kommer til at forstå eller kan forklare. Jordens rotation omkring månen og hvordan hele vores liv styres, af naturens uforklarlige fænomen. Den er på svensk fra 80'erne, tror jeg. Det er en virkelig smuk sang. Sorry for dårligt skrevet dansk af selv svensker. he Hej hej og god dag. Besked fra Olivia. Jamen, øh, tak for din besked Olivia. Jeg er glad for, at du har lyst til at sende dit ønske. Her kommer Adolfsson og Falk med sangen Kræfter, vi aldrig gennemborer. I dit de breds program, som i aften handler om vand. Skal du ikke lige fortælle os om din tur ned på det kommunale vandværk? Telefonnummeret er 42 66 80 29. Jeg har hørt, Jeg kan tjene med at finger i vinden den samtidigt från resten av kosmos. Flætter energi. Rakt mod os og rundt omkring finns kräfter jag aldrig känner. Julen kommer, sin julakor. Jag mærker dina vibrationer när jeg drör dina känsligaste zoner Jeg slutar i häpnad över det som händer vi ligger och då filosofiera Medan andarnas kroppar och We never had the Nu, nu, har jeg lige, nu har vi lige modtaget sms nummer 4, hvor... Altså, Kanye west nummeret Water er lige blevet ønsket for fire gang, men jeg spiller ikke Kanye West med Water, før der er nogen, der ringer ind og ønsker Kanye West med Water. Det er vel ikke for meget for langt. Vi har for eksempel lige fået en sms her, hvor der står, Hvis vi ikke kan drikke dansk vand, foretrækker vi at dø og tørst. Venlig hilsen danskvandsfundamentalisterne. Og så ønsker de Kanye West med water. Så ring, ring ind på 42 66 80 29 og ønsk Kanye West med water. Ellers kører vi videre fuldstændig planmæssigt her, uden at spille Kanye West med water. Det er, det er vel ikke for meget for langt? Jeg synes, dansk vand er en utrolig navngivning af et fænomen, som hele verden har vand med brug i. Uh, nu når vi altså et triggerpunkt for mig, Mexi, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor resten af programmet meget vel kan komme til at handle om ting, jeg har ondt i røven over, som danskere tror og mener om sig selv. Okay, vi lader den ligge der. Men, men lad os bare for forbigående opsummere det som om, at det mest danske overhovedet er ikke, som mange tror, hygge. Det mest danske overhovedet er at tro at, at vi er de eneste, der hygger os at vi er de eneste, der kan lide vand med små bobler i osv. Det er meget dansk Det har jeg ikke oplevet på samme måde i andre lande Nu vel <coughs> med det sure opsted øh, nogenlunde vel overstået vil gå videre til det næste øh, lytterønske som er fra Guave Gustav, der skriver vand udrupstegn Noget af det bedste jeg tror, mit yndlingsvandtrack må være Cool Water af Joni Mitchell, hvor Willie Nelson hjælper til med sin sprøde grønne stemme. Lad os lytte til det. Her kommer Joni Mitchell og Willie Nelson fra Joni Mitchell-pladen Chalk Mark in a Rainstorm. Med sangen Cool Water. Hvis du har lyst til at fortælle mig, som dengang du besejrede nogen i vandkamp eller gjorde der skyldig i noget vandspil eller besøgte kommunalt vandværk med din skoleklasse, så venter vi stadig på aftenens første opkald. det Breders program, nummeret 42 66 80 29. Nej, I får ikke det Kanye West, for at der er den, der der ringe ind. Og bare lige ring, og det var gerne USB water. så Musik med en, som hedder Blind Uncle Gaspar, som jeg stødte på det her nummer på et radioprogram, som jeg tit hører om søndagen, som kommer på den internetradiostation, eller også rigtig radiostation, som hedder wwo som som ligger i New Orleans i Louisiana, USA. Og de har et program om søndagen, som hedder Cajun og Zydeco, som er Cajun og Zydeco musik Og det kommer midt på dagen i New Orleans, og så passer det lige med, at det kommer på grund af tidsforskellen klokken 7 om aftenen søndag, mens jeg står og laver mad. Stop en halv, mm -hmm. kan du lige give et signalement af Cajun-musik? Hvad er det sådan? Hvilken form for øhm, kultur stammer det fra? Jamen, det er jo sådan, det her øh, Cajun... Det hedder jo kreolsk på dansk, ikke? Mm, jeg er lidt usikker på, hvor mange... Der, der er jo nogle forskellige ligesom gr grupperinger dernede, sydpå i sumpene der, men jeg tror faktisk, at de der cajens, de kommer fra de kanadiske, øh, eller fransktalende kanadiske regioner, og så ligesom er migreret derned på et tidspunkt. Okay. Øhm, men ja, det er musik, som sådan bruger meget øh, harmonik, og jeg forbereder en sådan lille trætrinsraket med cajens musik i et øh, senere program. Af Men nu skal vi behøre den her sang, som handler om at bo med bo vandet af Blind Onkel Gaspar. Den hedder Sulle delo. Perçois de de Je m'aperçois d'une belle Tu le de, de, de la j'aimerais la. Montenerie, tu les portes. vous la sur le porte l'eau, tu le bordes avec La Belle tu en papier, Det var Blind Onkel Gaspar med nummeret sure On the Water's Edge Og vi har, det var en populær sang, vi har hele to lytter igennem nu Skal vi prøve at høre, hvem der er? Ja, lad os prøve, prøve at høre, hvem der er Hallo? Hej, det snakker med Kasper 2000 Kan vi have Kasper 2000 på linjen og hvem har vi ellers? Hej, taler med Maja Maja og Kasper 2000, velkommen til DJ Breds program mange tak. tak. Mixi, hvad var disse to lyttere ringede først? Hvordan kan vi lade talestokken? Det gjorde Kasper 2000, okay. godt nok. Kasper, vil du ikke have lov at starte med at fortælle, hvorfor du ringede? Jo, jeg ringer for at høre Kanye West med, med Water. Okay. Så får vi <laughs> Jeg et... kender den ikke, men, men altså, så og Dermann, man må høre, hvad det er for noget. <laughs> du... Jeg har hørt mest hans gamle sang, men jeg har ikke fuldt så meget med de seneste på år der. Men øh, skal jeg skal da høre, hvad han har at byde på? Okay, så du ønsker det, fordi nogle andre har ønsket det? Jeg bliver da nysgerrig. Okay, men det er sådan nærmest en form for socialt meta-ønske. Men så, ja okay, Jamen, jeg har faktisk også legnet den op. Jeg tænkte nok, der var nogen, der ville bryde isen. Og der var og nogen, der døde på. Jeg er for nylig ude at DJ e det til et arrangement. Det var godt nok som om, at for alle ville have været gladere, hvis jeg bare havde sat fire Kanye West til på i træk. Det var i hvert fald det eneste, folk havde lyst til at høre. Maja, hvad, hvad, hvad fik dig til at ringe ind til DJ Brads program? Jamen, øh, jeg har faktisk aldrig hørt øh, DJ prøves program før, øh, før her i aften. Øh, og så hørte jeg, at I snakkede lidt om vand, og mm. så gik jeg lidt og tænkte på vand. <laughs> ja. øh, og så fik det til at, mig til at tænke på en bog, jeg lige har læst øh, om mos. Ja. Og, og hvordan mos øh, ligesom kan suge vand op som en svamp. Og at det faktisk er virkelig øh, ja, brugbart for hele naturen. På en eller anden måde. Og alle mulige andre spændende ting. Men sådan, jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at sådan, tage en mosklump op ude fra skoven, eller fra vejen, eller hvor man nu finder det. Og så tage det indenfor, øhm, og så hælde vand over det. Og så er det ligesom, om det bare bliver helt grønt igen, selvom det har været helt tørt. Og det er, bare, det er virkelig spukt. Det skulle man prøve. <laughs> mm. ja. Så mos har øh, egenskaben, at det kan absorbere meget vand? Jamen det, det har ligesom sådan alle de her små øh, mushår, som ligesom sådan kan tage vandet op i sig. Ja, lidt ligesom en svamp i virkeligheden. Øhm, og så ligesom kan, kan lære vandet i længere tid, end, end andre planter nødvendigvis kan. Og det, har sådan, det der er der masser af dyr og øh, tørkeperioder, der har, der har glæde af det ekstra vand, som mus ligesom øh, kan hjælpe os med. Hvordan kan det være, at du fik Øh, lyst til at læse en bog om mos? <laughs> øhm, jamen, jeg er faktisk ret sådan, fascineret af, af mos, både mos og lav. Mm. Øhm, som er sådan, jeg tror, det er de her små minivertener, der, der interesserer mig. Altså Det kan man, jeg godt forstå. Det forestiller mig, at, øh, at altså, hvis man bare kunne blive et lille bitte menneske, og så gå rundt med i sådan en Ja, klump af forskellige mos, som måtte det være ligesom at være i regnskoven. Ja. Det kan jeg godt huske fra jeg var barn også, når man kigger på mos meget tæt på, så kunne man godt forestille sig, at man, man var lille bitte og måske bare lige boede på den der plet mos. Ja. Jeg gad godt have en hovedpude, der havde samme fornemmelse som sådan en dejlig klump mos. Ja, det kunne man godt forestille sig. Noget andet, der også var sjovt i den der bog, var sådan... At de beskrev, hvad, hvad mos ellers har været brugt til af mennesker på en eller anden måde i tiden. Øhm, og mos er ellers en meget overset plante. <laughs> øhm, men at den har den også været brugt som øh, som i gamle dage. Okay. Grund af det her, den ligesom har, ikke? Sugeevne. Eller blære. Så det er også lidt... Smart. på. Ja. Maja, tak fordi du... Jeg, vi, øhm så øh, jeg er jeg glad for, at du havde lyst til at ringe ind til dit øh, vores program og delagtiggøres i din øh, interesse for mus og nav. God, meget velkommen til at ringe ind igen en anden gang. Ja, må jeg også nyde et musikønske? Ja, helt bestemt. Ja, øh, vi har egentlig to. Din går nok lidt hver deres vej. Den ene, det er så god gamle siggeline med regnvejr. <laughs> den som har jeg har tænkt mig at spille jo, på okay. den næste. <laughs> Nej, hvor fedt. Jamen, så vil jeg glæde mig til den. Ja. Vil du sige det andet, musik ønsker os? Øhm, det andet, det var bare, jeg kom til at tænke på, på Moonwater øh, med Bonnie Det ved jeg ikke, om jeg allerede har spillet. Øh, det har vi ikke. Men øh, vi ser, om vi kan nå det. Okay. Tak, fordi du ringede, mig. Selv tak. God aften. I lige måde. Og til den rytter, der, lytter, der ringede ind, mens vi havde Maja og Kasper 2000 igennem. Har vi ikke stadig Kasper 2000 igennem? Kasper 2000 han efter at han havde fået sit ønske om at høre Kanye West's Water opfyldt. Okay. Øhm, men samtidig var der en tredje lytter, der forsøgte at ringe, men vi kan altså kun have to igennem på én gang. Så vidt jeg kan mixe mig frem til i hvert fald. Så hvis, øh, hvis du har et brændende ønske om at komme igennem, så ring igen om lidt. Øhm. Først tager vi lige nu by popular folket der kræver det. Her kommer det. Kanye West med nummeret Water... Oh oops. <laughs> yes. Sådan! Well so well So so Conversation Let your light reflect on me I promise I'm not hiding anything is water flow through us jesus heal the bruises jesus clean the music jesus please use us jesus please help jesus please heal jesus please forgive jesus please reveal jesus give us strength jesus make us well jesus help us live jesus give us wealth jesus is our safe jesus is our rock jesus give us grace jesus keep us safe Clean us like the rain in spring. Take the chlorine out of conversation. Let your light reflect on me. I promise I'm not hiding anything. It's water. Ooh, we are water. Ooh, pure. Dansk Vands Fundamentalisten og Kasper 2000 ønskede det, og de fik det her, var Kanye West med Water. Mixi, øh, har vi nogen igennem på telefonlinjen? Vi har to lytter igennem. Okay, lok dem ind, log dem ind. In. Hej. Hej, og velkommen Hej. til alle, der har ringet ind til Didier Breds program. Øh, hvad hedder I? Jeg hedder Birk. Hej Birk, velkommen til Didier hey. Breds program, og hvem har vi ellers tak. med? Hej, jeg hedder Ali. Ali? Og Hej Ali. Øhm, Hej Birk. Jamen, vi kender jo hinanden. <laughs> Gør I det? Hvorfor? Ja, ja. Ja, hvorfor? Ud gamle øh, dage. Fra, ja, fra gaderne rundt omkring. Altså, er I det, man vil kalde venner fra nattelivet? Mm. Ja. Yeah. Okay. Hvorfor tror ja. du uh, Ali, hvorfor tror du Birg har ringet ind til dit uh, reds program? Um, jeg tror Birg synes at det var en uh, lidt uh, Sony udgave af reds program i dag. Sony? I forhold til hvad Birg egentlig kunne tænke sig. Nå, okay. Birg, er det rigtigt? Jamen jeg, nu har ikke lyttet til det her program før, så fik jeg lidt tip. Uh, og så tænkte jeg, at jeg har faktisk en sang, der handler lidt om vand. Ja? Men den er rimelig party, og jeg ved ikke, sådan, hvor party I har det. Men vi skal da nå at have lidt party inden programmet er slut, fordi det har jo gået lidt, lidt langsomt. Altså det har dag. gået lidt langsomt, hvilket har været skide hyggeligt, men øhm, nu er jeg klar til at, at steppe gamet lidt op. Men hvad er det for en sang? Jamen, jeg ønsker en sang, der hedder Peppers, med en kunstner der hedder Farugo. Hedder det Peppers? Jeg det. Ja, den hedder P-A-P... -A P-E-P-A-S. Okay. Handler den om vand? Den handler lidt om vand. Vand til tømmermændene. Og, og hvem har lavet den? Øh, sang, hedder Peppers? Det har en kunstner, der hedder Faruko. F-A-R-R-U-K-O. F-A. Okay. Jamen, den prøv jeg lige at finde. den øh, Jeg kan faktisk ikke rigtig kende forskel på jeres stemmer. Hvem var det, der lige talte? Det var Birk. Det var mig, Birk. Det var Birk. Okay. Hvem er Ali? <laughs> ja, jeg har troet, Eller... at jeg har bare lige været lidt stille. Men hvorfor tror <laughs> du, Birk, at Ali har ringet ind? Hvorfor jeg tror det? Ja. Ah, jeg har jo snydt lidt hjemmefra. Jeg, jeg, vil næsten, jeg vil jo næsten ikke tale om det, som Ali vil tale om. Det må være <laughs> Det må være dem, der taler om det her. Mm, jeg ringer ind, fordi, ja? fordi øh, jeg skrev faktisk en besked tidligere, som ikke blev læst op. Men så blev jeg inspireret af den der øhm person Maja, som ringede ind og snakkede om mus. Ja. Og så kom jeg til at tænke på ørkenroser. Hvad er det, ørkenroser? Jamen, det er sådan... Så vidt jeg ved, så er det sådan... Hvis du ser en westernfilm, så i vinden, der flyver der nogle store grenagtige agtige no. Ja, øh, planter forbi. De der tørre buske er der bare er lavet til at trille. Buske, ja, og de kan være de alle de runde der. Ja, men de er sådan, man kan øh, man kan købe dem eller finde dem eller sådan. Og så kan man vande dem en gang imellem. man skal bare vande dem meget sjældent og så blomstrer de op. Mm. Og ellers kan de bare gå i dvale i sådan lang tid. Wow. Oh. Øhm, var det dig, der også... Var det dig, der ønskede Johnny Flynn og Laura Marling? Ja. Du... Øh, jeg, var, jeg skulle til at læse din besked højt, men nu hvor vi har dig igennem, har du ikke lyst til at fortælle lidt om øh, det, som du skriver i beskeden? Altså med syngen synge under vand? Jo. Øh, det kom egentlig af, at jeg var virkelig vred. <laughs> det sker nogle gange. Og så øh, var der en ven, vi var på stranden, og så sagde han, at jeg skulle... Øh, jeg skulle råbe under vand. Mm. Øhm, og så gjorde jeg det noget tid, og så var jeg bare sådan, nej, det er alt for destruktivt, og det er for for vandet. Så begyndte jeg at synge under vand. Øhm, og har gjort det ret meget. Egentlig. Det er virkelig svært. Men øhm, det giver mig vildt god energi at bade og synge. Og, øhm, ja, i havet. Altså. Hvad er det svære ved det? Øhm, Det, altså, det er jo sådan rent teknisk, at det er lidt svært at skulle... Altså, uden at få vand i munden, tænker jeg, må det være svært. For eksempel. Ja. Ja. Øhm. Ja, og sådan det der med at skulle... Ja, man kan jo ikke trække vejret under vandet, eller sådan, og der er vand alle vejen. Så det er, sådan, det er lidt besværligt, men det er virkelig lækkert. Det er jeg godt anbefale. Hvad synger du under vandet? Jeg vil godt finde på at synge den der The Water af Jenny Flynn og Laura Marling under vand. Um, jeg har også sunget en del uh, en sang, der hedder Black med Cat Power. Okay. Nogle gange er der bare lyd Eller tone. Det tror jeg, jeg vil prøve næste gang, jeg er ude og svømme i havet. Ja. Jeg synes i hvert fald, det kan være svært at finde et sted, hvor man kan råbe, uden at man bliver selvbevidst. Jeg havde i hvert fald boet engang i opgang med en, der ikke havde den hemmelighed og det var ret hårdt for alt de opgangen. Men jeg forstod sådan set godt behovet for at råbe, men det var bare, der er bare ikke så mange steder, hvor, hvor man kan gøre det, uden at folk bliver enten irriteret eller tror, at der er gået ild i en eller sådan Eller bange. Eller bange, ja. Tak fordi I ringede ind, Birk og Ali Luna. Jeg tænker jo, det på tid at høre øh, den, En af de sange Som Ali Luna synger under vandet øhm, cool. Johnny Flynn Featuring øh, Laura Marling Her kommer med The Water Tak fordi I ringede ind Oh. names me without The stars and the song in my heart is a tune for the journey I'm still. The water sustains me without. So wide is my river The horizon a sliver The artist has run out of bed. Where the blue of the sea meets the sky And the big yellow sun leads me breath by and by. The water sustains me with Brevet. Egentlig har jeg flere uger vil sende dig en sang, men da jeg hørte snakken om vand, fik du mig til tasterne. Jeg kan varmt anbefale Fie Ambo's film, Når du kigger væk, som groft sagt handler om vands bevidsthed. Den findes på filmstriben. og man er med på præmissen eller ej, er det en ret underspillet, underholdende film med mange forskellige originaliteter. Og så øh, det er der et lytterønske som jeg er bange for, at vi ikke lige når i dag, men det underskrevede BES. Tak for din besked, BES, og for din filmanbefaling, som jeg fornemmer følger godt op på det lille interview, vi havde med Louise Lolle i første time vedrørende de to forskelsbehandlede glas vand og vands eventuelle øh, hukommelse. Nu mm. kommer vi til noget der både at lytte ønsker og noget jeg havde tænkt mig at spille nemlig øh, regnværssangen fra cirkeline. Hanne Hastrup oh, ja, med, med regnvejrssangen. Og her kommer der endnu et lytterønske fra en, der kalder sig Vandbæren fra Vestegnen, som gerne, som foreslår, at vi hører uh, Moe def med sangen New World Water. Tak for dit ønske, Vandbæreren fra Vestegnen. Fresh ain't drained. Try it with your friends. New world water make the tide rise high. Come in, land and make your house go by. Fools done upset the old man river Made him carry slave ships and fed him dead niggas Now it's belly full and he about to flood something So I'm a rope that ain't tied to nothing Tell your crew use the H2 and Y's amount Since the new world water And every drop counts You could laugh and take it as a joke if you wanna But it don't rain a full week some summers And it's about to get real wild in the half You be buying every yard just to take a fucking bath Hedges the wild, sipping from and pump and dank Competing with the next man for higher playing rank. So I ain't got time to To be big hank fuck a bank i need a 20-year water tank cause while these buckle heads is out here sweating they guts the sun is sitting in the treetops burning the woods and it's a flame from the blaze get higher and higher they say don't drink the water we need it for the fire new york is drinking wow. it no all no. that california is drinking it no way north and down south is drinking it no used to World. have minerals and zinc in it no now World. they say it got lettuce stinking it, World. it. World. No. Coral them and monoxide, push the water table lopsided, used to be free, now of course you will feed, cause all tanks fillet load as they roll across the sea. Man, you gotta cook with it, bathe and clean with That's it. That's right. When it's hot, summertime, you feed for That it. it. No. You gotta put it in the iron you steaming with. That's right. That's what they dress wounds and treat diseases Shout with. Shout it out. The rich and poor, black and white, got need for That's it. That's right. And everybody in the world can agree with That's this. Let know. Consumption promotes health and easiness. That's Go right. Go too long without it on the earth and you leaving it. Shout it out. Americans wasting it on some leisure shit. Run. Another nation be desperately seeking that. Bacteria washing up on their beaches. Say, don't word. drink the water so they can't wash their feet with Not it. Enough. Young babies in perpetual needy days. Epidemics word. hopping up of the Petri dish. Not Control know. centers try to play all secret. To avoid public panic and freaky. There enough. are places where TV is common as TV. Cause foreign based companies going get greedy. The type of cats who pollute the whole shoreline. Having purified the cellar of 25 Now the world is drinking that uh, new. Your mom's water. wife and baby girl is drinking uh, at noon. Up, north and down, south, is drinking it You so just water. have to go to your sink for it new The cash register water. is going to for it Cool COIs of monoxide Got the fish looking cock-eyed Used to be free, now of course you will feed Cause it's all about getting that cash. said it's all about getting that cash. said it's all about getting that cash. said it's all about getting that cash. said it's all about getting at Yo, humans, said it's all about getting that cash. said it's all about getting that. Birg skriver, årsagen til sangen, Peppers er at min partner og jeg er lige er kommet hjem fra Mellem Amerika for tre dage siden. Dette nummer bliver spillet alle steder til hverdag og handler om vand til tømmermændene. Vand er dyrt no. og ikke nødvendigvis til at få fat på altid. Vi er hjemme, hvor der er vand i hanerne, og man føler sig pludselig meget privileg privilegeret. Underskrevet Birk. Here comes Farruko me Peppas. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mea. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no veras. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días. En cielo. se Skriver, tak for partiesangen Birk Den gjorde opvasken med vand Lidt hurtigere Hilsen Mosmejer Det vil jeg også sige Det var da helt rigtigt set Af, af Birk At vi lige skulle have lidt partistemning til sidst her Partyenden af vandet De der program Der her til aften har handlet om vand Jeg vil gerne sige tak til alle dem der har skrevet Og ringet ind jeg tænker jeg på viskvinden fra Skærgården. Vores øh, vandsperts, Louise Lolle, Martin, Kæreshovedet fra Østerbro, Danskvandsfundamentalisterne, Simon og Elma, Kasper 2000, øh, Maja med mosset, øh, Birk, Luna, Madame Taco, Bess, Ikke en Burner-account, Vandbæren fra Vestegnen, og vores lytter Celine hvis idé det var overhovedet at lave et program om vand. Til slut vil jeg læse et digt op, vi har fået tilsendt fra Katten. Katten skriver med Udemodståeligt smukt program. Vil gerne sende et kinesisk digt fra Han Shan under Tang-dynastiet år 712-773. Snogede dale er svære at spore, lag på lag af du græder på tusende slags græs, fyretræer synger sammen i vinden. Kærlighelsen katten. Det var alt for dit de er program i denne her uge, vi er tilbage i næste uge. Den nye digitale postkasse Midt.dk, der blandt andet bruges til breve fra det offentlige, fik tidligere på ugen en noget skæv start. Mindre en time efter lanceringen mandag morgen blev selskabet bag Netcompany opmærksom på en alvorlig fejl, som betyder, at platformen måtte lukkes ned og først komme op og køre igen i løbet af onsdag eftermiddag. Og her til aften fortæller Netcompany, at fejlen bestod i, at der er blevet delt oplysninger fra et sted mellem 10 og 50 digitale postkasser. Firmaet blev opmærksom på fejlen, da en bruger ved en fejl fik fat i en anden brugers e-mailadresse og telefonnummer, der vedkommende loggede ind på Mit.dk. Og problemerne skyldes selvfølgelig netkompani en menneskelig fejl, som ikke må ske. Tidligere i dag fortalte NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, at NATO-landene er blevet enige om, at de vil hjælpe Ukraine med at beskytte sig mod kemiske eller biologiske angreb. For sådan en trussel ser NATO som reelt. Uh, totally en værd brug af kemiske våben vil fuldstændig ændre konfliktens natur og være et klokkeklart brud på international lov, sagde Jens Stoltenberg. Og forsvarsminister Morten Bødskov fortæller nu, at Danmark allerede har hjulpet Ukraine med at ruste sig til eventuelle kemiske angreb. Danmark har jo via Beredskabsstyrelsen allerede støttet med kemikale så det er en af de donationer, som vi har sendt afsted. Så vi er faktisk langt fremme der, og vi ser løbende på, hvad der er behov for. Fodboldspilleren Christian, e Christian Eriksen trænede i dag med landsholdet for første gang, siden hans sidste sommer faldt om med hjertestop midt under en EM-kamp i parken i København. Gensynet med holdkammeraterne fandt sted i Spanien, hvor landsholdet forbereder sig på to kommende venskabskampe. Og det er jo skønt at være tilbage, fortæller Christian Eriksen. Det er jo lidt, som at komme tilbage til den gamle skole.